Cê comer o que? você tá comendo faz três dias, menino Eu tô preocupada com você, menino você não tá se alimentando, você tá emagrecendo, menino Vai comer, menino, vai se alimentar, menino Eu tô comendo, eu tô comendo Tá comendo o que? Ah, e aquela morena ali, ah, ah, já comi E aquela loirinha ali, ah, ah, já comi E aquela pretinha ali, ah, ah, já comi Esplana aí, vai, que não dá nada da pras piranha, sentadeira da quebrada Esplena aí, vai que não dá nada Aponta pras piranha, buqueteira da quebrada Estamos no horário de verão, acerte o seu relógio em uma hora, que agora é hora de MC Lançamento. MC Lando <risos> -lan Oriente. Milano, <risos> vou chegar nessa mina aí, tchau. você é louco, mano. Não, não, não, não, não. Atenção, atenção, ele chega nem chega, mano, se fosse você, viado, deixa chegar, não. Por que as ideias, viado? Não, não, outro tema. Oh. vai outra mina, viado. Oh, você vai ser louco, viadão, oh, é uma gostosa. Não, viado. vai para mim, viado, não, vai para mim, viado. Você não, é louco, tio. Não, vai por mim, ladrão, oh, ladrão. Ô, oh, mas é amigo não ela, ladrão. ladrão. Vai por mim, ladrão. Essa mina não é para você, que não. Que ideia, viado? Qual que as ideias, não, mano? não, outro Mano, ela, mano, nem ela, nem amiga dela, ladrão. Tô dias, dessas vida dela. Ela amiga dela piorou, Vai, ladrão. Não dá não, ladrão, lá. Por quê, ladrão? Qual que é a fita, viado? Qual Mano, ideias? Ladrão, eu não queria dar as ideias, não. vou ter que dar as ideias, ladrão. Eu não queria espanar, não. Vamos ter que falar, ladrão. que que eu falo mesmo, TZ? <risos> e aquela morena ali, ah, ah, já comi. E aquela loirinha ali, ah, ah, já comi. E aquela pretinha ali, ah, ah, já comi.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 verão, acerte o seu relógio em uma hora, que agora é hora, que agora é hora. game se lançamento, <risos> game se lançamento, <risos>